А що це я милю? Мілітаристам, які напали на мирну Росію, не місце в цій когорті слави. Одне слово, вздовж Сходів будуть стояти достойники, не заплямовані українським імперіалізмом. Тоді що робити з Сагайдачним та князями остройськими, не кажучи вже про Кагана Святослава. Але нехай стоять усі, навіть ветерани експансії в Росію що почалась 1979 року, хай вони стоять, але хай тяжко караються у своїх гріхах перед волею, правдою і добром. З непокритими головами, чуєш автовізію? Ненька Україна підіймається на поміст, де її зустрічає Назарій Пророк. Він ще раз виголошує славень волі, правді і добру. Водночас ощасливлює нарід короткою нагірною проповіддю, в якій дарує людству десять заповідей. Затим він подає ненці символи. Волі – гарненьку білу кішечку з синіми очицями. Правди – гусяче перо застругане для писання бузеновим чорнилом. Та добра – велике збільшене у три рази людське серце вилите з рубінового скла що має означати прилучення України до цих неминущих чеснот. Потім уся півмільйонна збираниця падає на коліна, і Назарій урочисто проголошує створення Української Республіки Добра. Срібні труби проголошують початок нової ери. Толумбаси гудять і відгонять зло за три моря. Кобзарі грають і воздають хвалу білій днині, а ненька Україна – Роздає гостинці «Убогим дещицю, багатим супокій, військовикам довольстві, мирним людям сокири, хліборобам хлібини, чорноробам чорнило, сталеварам зарплату, космонавтам медалі, школярам канікули, вчителям години, українцям смирення, нацменшинам права, карооким романтику, чорнобровим кохання, кожній сестрі сережку, кожному катюзі по заслузі офіціантам» помішковий чаю, партійним партмінімум, начальству золоті бюстики Тараса Шевченка, Шевченкознавцям суворили суворий, але справедливий суд і надійні тюрми, трудящим труд, народу вроду, Україні волю. Після цього усі люди мають заплакати і розійтися по домівках. Назарій же возноситься на небеса. Автовізій працював цілу зиму на терені пропаганди вчення Назарія Пророка та агітації за УРД. Він переїхав у Київ і в газеті «Ніч» друкував величезні нудні розмови з пророком нового вчення Іні Світла та ідеологом заснування Української Республіки Добра. В цих розлогих інтерв'ю Автовізій нерідко залізав у такі словесні нетрі, з яких на одній шпальті не міг і виплутатись – тому він з легким серцем писав «Далі буде», ставив три крапки і обривав свою писанину. В наступній подачі він навіть не думав повертатись до попередньої словесно-термінологічної плутанини. Він йшов далі. Писав автовізій тріскучим, помпезним, патетичним стилем з великою кількістю термінів з політології. Електорат, вектор, кон'юктура, ліберал-консерватизм. Біблії – дух, душа, рай, пекло, плоть, триєдиність. Буддизму – нірвана, карма, дзен, інкарнація. Окультизму – егрегор, астрал, ментал, ієрархія, Уйцраур, Психології – лібідо, супер-его, гештальт, комплекс і таке інше. В результаті чого з'являвся химерний, заплутаний, темний, але дуже читабельний газетний продукт, про ОРД читали зациклені на езотериці домогосподарки, іронічні науковці, студенти-цимбалісти, яким усе по цимбалах, гендлярі в офісах і на базарах, політики в порожніх кабінетах і навіть колеги-журналісти з інших газет. Кожен щось знаходив у цих величезних матеріалах для себе. Хто найвищу істину, а хто розважальне чтиво. Автовізій виробив собі цей нелегкий стиль із суміші термінів та ідей шляхом тривалого тижневого тренування, впродовж якого він перегортав гори різної несумісної між собою літератури – від книг Олени Блавацької до збірника виступів та статей головного провідника ОУН і водночас президента України пана Ярослава Стеценка.